kuna baadhi ya, ya asila ambazo zikono khatari katika baadhi ya mujitama obvious Jawabu najua lakini hii itakuja kunaziliwa katika sehemu pengine tutaenda kwa ino mimbari kwanza kuvunjwa <laughs> ameuliza kwamba mimbari ya mtume ilikuwa na daraja ngapi ilikuwa na ngazi ngapi na nini hukumu ya ya, ya mimbari ambayo imepungua Ama imezidisha ya kwamba ikiwa kuna baadhi asila kama hizi tutapata kama mimbaria ya, ya, ya Madina ni refu. Silamu utakao kwa kwanza waendaaibomoe na nini? Obviously. Sitaki kujitoa jwabuo lakini ya mtume ilikuwa na daraja tatu. Na kabla ya mtume kuwa na daraja tatu alikuwa akikalia nini akisimamia nini? Kitu ambacho haiko na daraja. Ilikuwa nikijedhe ya, ya nakhli. Kwa hivyo mtu akiangalia kwamba lengo ni kusimama peke yake na khutuba aonekane. Kwa hivyo daraja tatu ni ama mbili lengo ama mtu kiangalia lengo imekusudiwa kwamba hiyo ni daraja tatundefu fupi ina haja aina haja yote mtu hizo katika mambo ya mafukaha wanazungumza lafhasatan mimi mi msikiti yeye njuna mimi si ye, na ina wafato hapa ukananiaskia msikiti wa makina umendo kufanya nini mavijana usiku bid'a bid'a katolewa kwa hivyo ya vitu kama hizi ikiwa pengine mtu kujenga msikiti anataka atengeze kama ilivyokuwa mtume alihi salatu wasallam e daraja tatu ama kusimama kuna alihi salatu wa wasallam aliketi kwa ya ngapi Umar bin Khattab aliketi kwa tafauti Abu Bakara aliketi kwa tofauti ta na no nani na Uthman aliketi kwa tafauti na katika sababu ya kwamba watu kumpinga Uthman ndio hiyo na kwamba alihi salatu wasallam kiketi kwa ya ngapi ya tatu akaja Umar Abu Bakara kona kwa ya kwamba hizi kiti kwenye mimbarari aliketi nani aliketi mtume katikayo ya pili akaja Umar bin Khattab akona kwamba hizi kati kati ka member aliketi mtume na Abubakar kwa fadhila djoke katika ya kwanza alipokuja Uthman akona hii tendelea mchezo itaendelea sasa watu watakitaka kardhini akarudi kwa nini kwa ya tatu kwa kwa nini eh sasa vletu chimbe sasa hizi kwa hapo na obviously aliporudia pale angalia ndio ndio wislamu keti hapo na kuna watu zingine ambao si makusudio katika ibada yani ni ni wasila tu afikiri ndakome hapa wawe na taufik salallahu wasallam ala sayyidina muhammad wa ala alihi